פרק כ. ויברח דוד מניות ברמה, ויבוא ויאמר לפני יהונתן, מה עשיתי, מה עווני ומה חטאתי לפני אביך, כי מבקש את נפשי, ויאמר לו, חלילה לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון, ולא יגלה את אוזני, ומדוע יזכיר אבי ממני את הדבר הזה, אין זאת. וישבע עוד דוד ויאמר, ידוע ידע אביך, כי מצאתי חן בעיניך, ויאמר, אל ידע זאת יהונתן פן יעצב. ואולם חי אדוני וכי נפשך, כי חפה שעבני, ובין המוות. ויאמר יהונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך? ויאמר דוד אל יהונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב אשב עם המלך לאכול, ושלחתני ונסתרתי בשדה, עד הערב השלישית, אם פקוד יפקדני אביך, ואמרת, נשאל, נשאל ממני, דוד, לרוץ בית לחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. אם כה יאמר טוב שלום לעבדיך, ואם חרו יחרה דע כי חלת הרעה מעמו, ועשית חסד על עבדיך. כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך, ואם יש בי עוון, המיתני אתה, ועד אביך למה זה תביאני? ויאמר יהונתן, חלילה לך, כי אם ידוע אדע כי חלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך, ולא אותה אגיד לך. ויאמר דוד אל יהונתן, מי יגיד לי, או מה יענך אביך קשה? ויאמר יהונתן אל דוד, לך ונצא השדה, ויצאו שניהם השדה, ויאמר יהונתן אל דוד, אדוני אלוהי ישראל, כי אחקור את אבי, כעת מחר השלישית, והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך, וגליתי את אוזניך. כה יעשה אדוני ליונתן, וכה יוסיף, כי יתיב אל אבי את הרעה עליך, וגליתי את אוזניך, ושילחתיך, והלכת לשלום, והי אדוני עמך, כאשר היה עם אבי. ולא אם עודני חי, ולא תעשה עמדי חסד, אדוני ולא אמות. ולא תחריט את חסדך מעמביתי עד עולם, ולא בהחריט אדוני את אויבי דוד, איש מעל פני האדמה. ויכרות יהונתן עם בית דוד, וביקש אדוני מיד אויבי דוד, ויוסף יהונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו. ויאמר לו יהונתן, מחר חודש, ונפקדת כי יפקד מושבך, ושילשת תרד מאוד, ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה. וישבת אצל האבן, האזל. <מח> ואני שלושת החיצים צידה אורה, לשלח לי למטרה. והנה אשלח את הנער, לך מצא את החיצים. אם אמור אומר לנער, הנה החיצים ממך, והנה כחנו, ובואה, ובוא, ובוא, כי שלום לך. ואין דבר חי, אדוני, ואם כה אומר לעלם, הנה החצים ממך והלאה, לך כשלחך, אדוני, והדבר אשר דיברנו, אני ואתה, הנה אדוני בני ובנך עד עולם. ויסטר דוד בשדה, ויהי החודש, וישב המלך אל הלחם לאכול. וישב המלך על מושבו, כפעם בפעם אל מושב הקיר, ויקום יהונתן, וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד, ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא, בלתי טהור הוא, כי לא טהור. ויהי ממוחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד, ויאמר שאול אל יהונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי, גם תמול, גם היום, אל הלחם? ויען יהונתן אל שאול, נשאול, נשאל נשאל דוד מעמדי עד בית לחם. ויאמר שלחני כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא... והוא ציווה לי, אחי, ועתה, אם מצאתי חן בעיניך, אם מלאתנה ואראה את אחי, על כן לא בא אל שולחן המלך. וייחר אף שאול בי הונתן, ויאמר לו, בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. בכל הימים אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיכון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אלי, כי בן מוות הוא. ויען יהונתן את שאול אביו ויאמר אליו, למה יומת מעשה? ויתל שאול את החנית עליו להקותו, וידע יהונתן כי חל ההיא מעם אביו להמית את דוד. ויקום יהונתן מעם השולחן בו חורי אף ולא אכל ביום החודש השני לחם כי נעצב אל דוד כי הכלימו אביו. ויהי בבוקר ויצא יהונתן השדה למועד דוד ונער קטון עמו. ויאמר לנערו, רוץ מצאנה את החצים אשר אנכי מורה. הנער רץ והוא ירה החצי להעבירו. ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יהונתן, ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר, הלא החצי מנמכה והלאה. ויקרא יהונתן אחרי הנער, מהרה חושה אל תעמוד, וילקט נער יהונתן את החיצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה, אך יהונתן ודוד ידעו את הדבר. וייתן יהונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך הווה העיר. הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפול לאפיו ארצה וישתחו שלוש פעמים וישקו איש את רעהו ויבכו איש את רעהו עד דוד הגדיל. ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך ובין זרעי ובין זרעך עד עולם.